підземних королів. Діамантова печера. Минуло ще три дні шляху. Підземне царство, куди потрапили Фред і Еллі, здавалося, не має кінця краю. Гроти й коридори, коридори й гроти, річки й підземні озера чергувалися одне з одним нескінченною вервечкою, і мандрівники давно втратили їм лік. Добре було хоч те. Що більше жодного разу не траплялася їм бистрина, схожа на ту, яку вони здолали. Була б попереду ще така сама пастка, то швидше за все вони задихнулися б у ній. Зустрічалися пороги і невеличкі водоспади, але човен пролітав крізь них, як вітер. А якщо всередину й хлюпала вода, Еллі вибирала її кухлем. Гірше було те, що запас провізії, як за водою йшов. Уже вкотре за час подорожі діти хвалили за мудрість місіс Кет, яка зробила, як у народі кажуть, «Їдеш на день, хліба бери на тиждень». Сірників теж лишилося дуже мало. Фред зважився на останній засіб. Він розколов залишок смолоскипів ще на кілька частин кожний, і тепер у дітей були лучинки, що горіли тьмяним мерехтливим світлом. Але що вдієш? Цим світлом мусили обходитись. На ніч уже вогонь не гасили, аби вранці не витрачати сірника. Еллі і Фред сиділи по черзі, запалюючи одну лучинку від іншої, коли та догоряла до кінця. На щастя, запас лучинок був достатній. В одну з ночей Еллі задрімала і прокинулася в темряві. Вона не помітила, як догоріла та згасла лучинка. Нажахана вона розбудила брата. «Фредді, що ж я накоїла?» «Ох, Еллі, тільки й сказав хлопчик. Проте сказав так, що Еллі залилася гіркими сльозами. «Гаразд, давай наспати!» – лагідніше мовив Фред. «Все одно сірник витрачати, коли прокинемось». І вони проспали дуже довго. Це було на шосту чи на сьому добу їхнього перебування в підземному світі. Діти не знали точно, оскільки не мали годинника, і для них ніч наставала, коли вони втомлювались. Вони щойно залишили позаду довгий просторий коридор і пливли черговим озером. Щось вразило їх у вигляді стін. Тут скелі блищали якось незвичайно. Дітей вже не дивувало мерехтіння сталаскитів. Їхні колони – то прямі, то з химерними напливами не раз зустрічалися під час тривалої подорожі. У цьому гроті їх здивувало дещо інше. Здавалося, не кам'яні стіни простяглися з усі біч озера, а розляглося темне небо із мерехтливими зірками. Промені цих зірочок блищали і мінилися червоним, зеленим, синім кольорами. Еллі боязко спитала. «Що це таке, Фредді? Хіба я знаю?» Так само тихо відповів хлопчик. «Може, коштовні камені?» Стіна тут стрімко височила з води, і вони змогли підплести до неї впритул. Великі блискітки, вкраплені в камінь, яскраво сяяли у світлі лучини. Більш досвідчена Елі, яка відвідувала чудовий палац Гудвіна, відразу здогадалася. «Фредді, це діаманти!» «Таке скажеш, знову ти зі своїми штучками!» «Та ні, їй Богу! Краще б це були шматки сиру!» – похмуро озвався хлопчик. «Але ти розумієш, Фредді, вони дуже дорогі і гарні!» – додала дівчинка. «Ну і нехай гарні! А нам від них який пожиток? Чи ти не розумієш, Фредді?» «Будь ласка, виколупай кілька штучок. Якщо ми виберемося звідси...» «Точніше, коли ми виберемося!» – виправилася Еллі. «Ювелір зробить мені чудову брошку і браслет». Фред знехотя взявся виколупувати діаманти. Декілька він виняв легко, а потім ледь не впустив ножика у воду. Це його так розлютило, що він навіть хотів жбурнути в озеро камінці, які вдалося дістати. Хлопчик байдуже перекинув здобич Еллі і почав гребти. Коли Діамантова печера залишилася позаду, дівчинка задумливо сказала. «Знаєш, Фредді, тут починаються дива». «Ну то й що?» – непривітно кинув Фред. «Тобі тепер скрізь увижатимуться дива. А я все одно вважаю, ця дорога приведе нас у чарівну країну». Фред промовчав, але по його личку сестра побачила, що такий кінець пригоди став би для нього неймовірним щастям.